Long white, girl, in long white, girl. A long white, girl, in internet stranica min bel sah maaka abghi ya ilahi rajian min karama qul hadhihi sabili ad'u wa as'u ila jawzivan kallahu in yati yasmi dawca sedja visokoj <تصفيق> <إن> الله يا اسمرا أنا من المشرركين اسلامك من بعدز ذاطيركر حياما ف تتحظ ekome duvamo bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvraćati oni će šťalcari uspješni islamska internet stranica minber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 Zahvala pripada uzvišenom Allahu i nekaj salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu porodicu na njegove ashaabe i na sve one koji slijede na putu dobra do sudnjega dana svrha i cilj stvaranja, postojanja i života čovjeka na ovom svijetu jeste robovanje i obožavanje samo Allaha želešanuhu kroz razne oblike i badeta Allah želešanuhu nam u suri Ezzarijac Kaže, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čini. Ova ibadet je zajedničko ima za sve ono što voli uzvišeni Allah i čime je zadovoljan od tajnih i javnih riječi i dijela. Nema sumnje da namaz zauzima centralno mjesto u tom ibadetu. Zdanje ove vjere ne može stajati bez namazskog stuba. Namaz je farz ili stroga dužno svakog vjernika i kao takvoga uzvišeni opisuje u mnogobrojnim ajetima svoje knjige. Allah dželle šaanuh u suri An-Nisa u 3. ayetu kaže: "Fa aqimus salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Obavljajte namaz jer je vjernicima propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Au suri Al-Baqara u 238-u ajetu uzvišani kaže Haafidhu ala s-salavati wa s-salati l-vus-ta wa kumu lillahi qanidin Redovno molitvo obavljajte naročito onu krajem dana Namaz je posebna vrsta ibadata On je stup vjere i prvi ibadet, ibadat je Allah je l-lashanuhu obavezao svoje robove Allahu je poslanik sallallahu alaihi wasallama Unabrajanju temelja Islama Namaz stavio na drugo mesto rekavši Islam se temelji na pet stvari, očitovanju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame Allahu poslani, obavljanju namaza, davanju zekjata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana i ovaj hadis je zabilježio imam Bukharija. U početku je namaz bio propisan u vidu dva rekata da bi tokom Isra'a i Mi'rađa uzvišen Allah žele šanuhu u direktnom obraćanju svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam propisao pet dnevnih namaza. Klemeniti Asha Benes radijallahu ta'ala anhu nam prenosi i kaže u noći Mi'rađa Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je propisano 50 dnevnih namaza i Allah žele šanuhu se onda obratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekavšimu Plemeniti ashab Anes radijallahu ta'ala anhu kaže, u noći mi arađa sallallahu alaihi wa sallam je propisano pet dnevnih namaza i Allah je lešanu se onda obratio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekavši Muhammede, ja ne yani poričem ono što kažem, imat ćeš nagradu za ovih pet namaza kao za 50. I ovaj hadis su zabilježili Bukharija i Muslim. Namaz je prvi fars. Poslije očitovanja Allahu je i želešanuhu jednoće i priznavanja poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, čime je uzvišeni Allah želešanuhu obavezao ljude. U tom kontekstu nam kaže Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, prvo dijelo za koje će ljudi biti pitani na sudnjem danu jeste namaz, pa ako ono bude ispravno, bit će ispravna i ostala dijela, a ako bude neispravan, neispravna će biti i ostala dijela. I namaz je kao što nam je svima poznato posljednja oporuka poslanika sallallahu alejhi ve selleme u trenucima rastanka sa ovim svijetom <mim> Kem ja huduri min halani kama muslimani islamska ulema su saglasni da onaj ko ostavlja namaz zanijekavši njegovu obaveznu postaje nevijeni Međutim ko priznaje njegovu obaveznost ali ga ostavlja zbog zauzetosti ili ljenosti prema mišljenju većini islamskih učenaka, ne prestaje biti vijednik, ali postaje veliki griješnik i dužan je da se pokaje uzvišenom Allahu želešanom. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala ovakvima kaže u surim u 59. majetu, a njih pravi vijednike zamijeniše zli potomci koji namaz ostaviše i za požudama pođoše, oni će sigurno ružnu završnicu imati. A u drugom majetu kaže teško se onima koji Kada namaz obavljaju, ne obavljaju ih kako treba, već se samo pretvaraju. Na drugom mjestu, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o nesretnicima, kaže, Šta vas je dovelo u džahennam? Rekoše, nismo namaz obavljali. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, upozoravajući na opasnost ostavljana namaza u hadisu koji blježi imam muslim, kaže, Ono što razdvaja čovjeka od širka i nevjertva, Jeste ostavljanje namaza. Ukoliko muslimanu zafali ili pomanjka koji farz namaz, uzvišeni gospodar će reći, kako to dolazi u hadisu, vidite ima li moj rob kakvih dobrovoljnih namaza, pa će se sa njima nadomjestiti manjkavost kod farzova. Poslanik s.a.v. je svoje ashaabe savjetovao i oporučivao im brigu o namazu čitav svoj život, pa čak i na samrtičkoj postelji. Među zadnjim riječima koje izgovara poslanik s.a.v. jeste ashaabe. As-salā, as-salā, namaz, namaz. Odnosno, čuvajte svoj namaz, vodite računa o njemu. Namaz je posljednje što će ostati od vjeri, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kidat će se niti Islama jedna po jedna, pa kada se god koja prekine, ljudi će se hvatati za sljedeću. Prvo što će se izgubiti je hilafat, a zadnje što će ostati od vjeri, jeste namaz. Kada govorimo o namazu, Neizbježno je da spomenimo i namazka, vremena, vremena svakog namaza, jel je pojedinačno. Namaz sa kojim nas Allah subhanahu wa ta'ala zadužio ima pet tih vremenskih intervala u toku dana i noći i oni su tačno, tačno određeni. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam, nam je svojim riječima i dijelima Objasnio početak i kraj svakog namaskog vremena. Pa tako, vrijeme sabah namaza počne od pojave zore, to jeste od onda kada se počne razdanjivati i do izlaska sunca. Vrijeme podne namaza počne kada sunce pređe polovinu neba i traje dok se sjenka nekog prijedmeta ne poveća za jednu svoju dužinu, ne uzimajući u obzir sjenku koju je prijedmet imao dok je sunce bilo u zenitu. S tim da je sunnet za vrijeme velikih ručina podne namaza od goti do jedne trećine njegovog vremena. Vrijeme Kindije namaza počnije istakom podnevskog vremena i traje do zalaska sunca. Kindiju namaz vijednik ne smije odgađati do pred osim u nuždi i vanrednim okolnostima. Vrijeme Akšam namaza počnije zalaska sunca i traje do nestanka sunčeva crvenula na zapadu. Kada nestane sunčeva crvenila, počinje vrijeme jaci namaza i traje sve do pola noći i to je njeno pravo vrijeme. Međutim, normalno u iznimnim situacijama dozvoljeno je i klanjati jaciju sve do zori. Ovo su namazka vremena i njih ne treba olahko shvatati pa odgađati namaze do predkraja kraja vremena jer takav postupak je znak licemjerstva. A šta je tek sa onima kojima prolazi namazka vremena ili možda uopšte ne klanjaju? طويلاً حين أتمتم في ذكرى كم جمأني الفقر طويلة حين أتمتم في ذكرى علم لي حبك يا وطني معنى الحرية والإنسان وأنا من قبلك يا وطني لم أعرف Smisa o namaze sastoji su u tome što vjednik kroz njega čisti i oplemenjuje svoju dušu, što mu još na ovom svijetu omogućava direktno obraćanje uzvišenom Allahu Đelešanuhu i što mu na onom svijetu osigurava Allahu Subhanahu Wa Ta'ala brezinu. Osim toga, namaz, onoga koga redovno i ispravno obavlja, odvraća od razvrata i svega što je ružno. U tom smislu nam uzvišani Sufhanahu Wa Ta'ala u suri Ankebut kaže i obavljaj namaz, nama zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Prve generacije muslimana su u pravom smislu življavale namaz davali mu život i smisal. Zbog takvog odnosa prema njemu oni su uživali u namazu i osjećali veliko zadovoljstvo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi o Od unjaručkih stvari su mi dragi mirisi i žene, a sreća, radost i moje zadovoljstvo su u namazu. Da bi i mi ovako doživjeli namaz, moramo mu se predati, razmišljati o ajitima koje učimo, misliti na onoga pred kojim u tom trenutku stojimo i kom je na seždu padamo. Moramo obavljati nama smirano i skrušeno, upotponjujući sve njegove dijelove. Ne smijemo biti od onih za koje je Allahu, poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, kaže, najveći kradljivac je onaj koji krade od svog namaza. Onda prisutni povikaše i rekoše, kako čovjek može krasti od namaza? A poslanih sallallahu aleyhi wa sallam odgovori, ako ne upotpunjuje ruku, seđdu ili tespi između rukua i seđdeju. Da bi zaslužili Allaho subhanahu wa ta'ala za dovoljstvo i njegovu milost, trebamo u obavljanju svog namaza, ali i svakog drugog ibadeta, slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallama. Bukharija i muslim bilježi predaju da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallama toliko dugo stajao na noćnom namazu da bi mu noge znala oteći. Pa je upitan zašto to učini kad su mu oprošteni i raniji i kasniji grijesi Allaho poslanik, Allaho miljenik, Najodabranije stvorenje kaže, zar da ne budem Allahov zahvalan rob. Odebubakra al-Muzanija se prenosi da je rekao, ako hoćeš da ti namaz bude valjan i da od njega imaš koristi, onda kada pođeš klanjati pomisli, možda više neću imati priliku da klanjam. O vrijednosti namaza i njegovom značaju i mjestu koje zauzima namaz, u Islamu mogli bi puno govoriti. Međutim, ove ovaj prilike ćemo spomenti nekoliko hadisa Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallama, gde nam to On pojašnjava. Pa tako u hadisu, kojeg prinesi Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhum, a hadis bileži ima Bukhari i Muslim, stoji, da je Allahu Poslaniji sallallahu alaihi wa sallama rekao, Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok oni ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, dok ne počnu obavljati namaz i davati zekat. Ukoliko to učine ili se na drugi način ne ogreše prema Islamu, a račun će polagati pred uzvišenim Allahom. Zatim u hadisu kojeg biljež ima muslim stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Primjer pet dnevnih namaza je kao primjer velike rijeke sa pitkom vodom koja protiče ispred vrata nekog od vas i on se u njoj dnevno pet puta kupa. Šta mislite? Da li na takvu može ostati kakva prljaština? Ne, ne može, odgovoriše prisutni, a poslanih poslanik s.a.v. reče pet dnevnih namaza zaista prišlu grijehe isto kao što voda čisti prljaština. Kođer u hadisu kojeg bilježi ima muslim kaže Allahu poslanih s.a.v. nema tog vjednika koji kada nastupi vrijeme propisanog namaza ustane lijepo u potpuni abdest, skrušeno stanje na namaz te propisno obavi ruku a da mu taj namaz neće biti otkup za počinjene grijehe. Namaz se dijeli na tri vrste. Farze, sunnete i na file. Farz namazi su pet dnevnih namaza, a svima nama dobro poznati, to su sabah, podnik, indija, akša, mijacija. U vezi sa ovim namazima, Allahu poslanik s.a.v. je rekao, Allah je svojim robovima stavio u obavezu pet dnevnih namaza. ono mi koji bude obavljao redovno, nijedan od njih ne izostavljajući i ništa od njih ne zamarujući, Allah mu obećava da će ga uvesti u džernet. A onome kojih ne bude obavljao, Allah ne obećava ništa, nego će kome bude htio prostiti, a koga bude htio kazniti. I ovaj hadis bilježi Imam Ahmed i hadis je Hasan, to jeste dobar. Da bi namaz nekom je bio obavezan, potrebno je da osoba ispuni određene uvjete. A ti uvjeti su sljedeći. Prvo da je musliman, jer da bi mu namaz postao obavezan, mora prethodno izgovoriti šehadit kao što smo to već spomenuli. Zatim da je osoba pametna jer luda osoba nije dužna klanjati. Treća stvar jeste da je osoba šrijatski punoljetna jer djetetu dok ne postane punoljeta namaz nije obavezen. Međutim dijete je lijepo navikavati da klanja i prije nego što postane punoljetno. Četvrta stvar. Da nastupi namaz ko vrijeme, jer se namaz ne može klanjati prije njegovog vremena. Shodno riječima uzvišenog u suri En Nisa u 103. majtu vjericima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. I peta i zadnja stvar jeste da žena nije u hajzu i nifasu, jer kao takva nije dužna klanjati dok se ne očisti. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame u predaju koja je mutafakuna alaihi, Jednoj sahabi ki kaže, kada ti se pojavi hajz, prestani klanar. Znači, ovo su bili uvjeti za obaveznost namaza. Sad ćemo spomenuti uvjete za valjanost namaza. Da bi namaz muslimana bio primjen kod Allaha Đalešanohu, mora ispunjavati sljedeće uslove. Prvi uslov je iskrena namjera ili nije, shodno riječima Allahog poslanika sallam, u hadisu kojeg u bilježima Buharija i Muslim se kaže djela se cijene i vrednuju prema namjerama. Zatim, drugi uslov je da osoba bude čista od male i velike abstraktne nečistoće, to jeste da je uzela abdest ili gusul, ako za to normalno jeli, ima potrebe. Kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bilježi muslim, Allah neće primiti namaz obavljen bez propisa nečistoće, s tim da neophodno je da tijelo i mjesto gdje se klanja bude čisto od nečistoća. Zatim treći uslov je da osoba bude propisno obučena, tako da su je pokriveni svi stidni dijelovi tijela. Četvrti uslov je okretanje prema kibli. Jer ukoliko bi se okrilni prema nekoj drugoj strani, namaz ne bi bio ispravan, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže i gdje god se nalazi li svoja prema toj strani, Okrijente. To jeste, jel, misli se na mesičidul haram u Mekre. Izuzetak šine samo oni koji su u namogućnosti da se iz straha, bolesti i slično okrenu prema Kaabi. Dozvoljeno je putniku koji klanja na filu namaz na jahalci ili kakvom drugom prijevoznom sredstvu okreniti se u pravicu u kome ona ide, ali ovo se jel odnosi samo za nafilu za nafilu namaz. <mim> مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا Sad kad smo ispunuli se uvjete za ispravnost pristupanja namaza, naš namaz mora sadržati određene stvari koje islamski učenjaci nazivaju ruknovi ili sastavnih dijelovi namaza. U slučaju da se izostavi neki od namazkih sastavnih dijelova, namaz će biti pokvaren i neispraven. U te sastavnih dijelove namaza ubrajamo prije svega početni takbir s kojim ulazimo u namaz i on, kao što svi znamo, jeli, glasi Allahu Akbar. Zatim stajanje u namazu s tim da ona ako ne može stajati, klañoći će sjedeći, ako ne može sjedeći, onda će ležeći na strani i tako dalje. Ako bi u kojem slučaju stvar s nama sklanjao sjedeći, a može stajati, namaz mu ne bi bio ispravan. Treći, taj sastavni dio namaza je učinje Fatihe jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Onome ko ne prouči Fatihu, namaz nije ispravan i ovo Predaju bilježi imam Buharija. Zatim četvrti rukn je rukuru, odnosno pregibanje u namazu. Peti rukn ili sastavni dio namaze je činjenje sežde. Šesti rukn je zadnje sjedinje na namazu, sjednji je predavanje selama. I još možemo spomenuti smirenost tokom obavljanja ovog ibadeta, od stupanja u namaz do predavanja selama. I pod ovom smironošu se podrazumijeva da osoba koja klanja ostane na rukuru, Seđi sjedenju i kijamu toliko dugo dok joj se tijelo potpuno ne umiri. Poslanik s.a.v. je rekao ashabu koji je brzo klanjao neupotpunjujući dijelove namaza, irđi' fa salli fa inneke lem tu salli, vrati se i klanjaj jer ti nisi, nisi klanjao. I zadnji ruk namaza je predržavanje redoslijeda. Sad kad smo saznali kako se pripremiti za namaz i kako ga ispravno obaviti, možemo početi klanjati. Međutim, prije namaza muslimanima je propisano učenje ezana i ikameta. Ezan je najava nastupanja namaskog vremena za to posebno namjenjenim riječima i on je jedno od najistaknutijih obilježa Islama. Ezan i ikamet su za muškarca potvrđeni sunnet. Dokaze to su riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam u predaju koja je mutefak u nalehi, gdje kaže, kada nastupi vrijeme namaza, neka neko od vas prouči ezan i neka najstariji među vama bude imam. Sunnet je proučiti ezan, makar čovjek i sam klanjal. Prije svih pet dnevnih namaza, što se tiče žene, ezan i kametio nisu propisane, ako bi proučile nema smjetnje, a ako ne prouče nisu, nisu griješne. Ovdje se postavlja pitanje šta je to što pari namaz. Da bi naš namaz bio primljen, Pored toga što moramo ispuniti, uslove koje smo spomenuli, moramo se klonti nekih stvari koje nam ga mogu pokvar uzvišeni i plemeniti i Prva stvar jeste ako namirno čovjek progovori nešto što nije od namaza, osim upozorenja koje uputi imamu, kada pogriješi, tad mu je propisano da kaže Subhanallah. Zatim druga stvar koja kvari namaz je su jelo i piće u toku namaza, sljedeće je smijeh u namazu, a pod ovim se misli da se čovjek glasno smije, a ne na osmihivanje, odnosno na osmije u sebi bez puštanja glasa. Četvrta stvar su pokreti koji nisu vez za namaz, a koji su uzestopni i česti, tako da se ako čovjek gleda klanjača sa strani stiče utisak da on, ta ista osoba, nije u namazu i zadnja stvar jeste ostavljanje bilo kojeg sastavnog dijela namaza, rupna, što smo malo prije توري يا رضى الشهداء توري ونتهدي توري لا تر عي بالعار اطفالا سار وكبار توري لا ترض أي بالعار اطفالا سار وكبار أطفالا ترمي بالنار ترمي تاويتي تاويتي لا تهبي توري يا رضى الإسلام توري والتهدي توري يا الشهداء توري والتهدي سوريا أرض الإسلام سوريا والتهبين سوريا أرض الشهدات سوريا والتهبين بالنباطة بالمقلاع في الملتوف يكون دفاع بالنباطة بالمقلاع في الملتوف دفاع الله جل الشعان وناميه Propisao i stavio u obavezu pet dnevnih namaza i svaki namaz ima tačno određen broj rekijata. Sabah namaz se sastoji iz dva rekijata sunneta i dva farza. Prvo klanjamo sunneta, a onda farz namaz. Podne namaz se sastoji od deset rekijata, prvo se klanjaju četiri sunneta, zatim četiri rekijata farza i onda još dva sunneta. Što se tiče ikindije namaza, ona se saosti iz četiri farza i četiri sunneta koji se klanjaju prije farza. Bitno je napomenuti da je poslanik sallallahu alaihi wasallam nekada klanjao dva, a nekada četiri kata sunneta prije indijskog farz namaza, a Ibn Amar radijallahu ta'ala anhu na prenosi predaju gdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah se smilovao osobi koja prije ikindije namaza, Međutim, treba znati da su ikindijski suneti nepotvrđeni, što znači da je poslanik sallallahu alaihi wasallame izostavljao za razliku od sabahskih suneta koje je uvijek klanjao i primjera radi podnevskih suneta koje je najčešće obavljao. Akšam namaz se sastoje pet rekijata, prvo se klanjaju tri rekijata farz namaza, a onda dva sunneta. A iša radijallahu ta'ala anha kaže u predaju koju biljež ima muslim, klanjao bi poslanik sallallahu alaihi vasallama akšam namaz, a kada bi se vratio u kući klanjao bi još dva rekijata. Jacija namaz se sastoje od šest rekijata i vitra, klanjaju se prvo četiri farza, pa onda dva sunneta. Nakon ovih sunneta klanjamo vitr namaz od tri rekijata. Što se tiče suneta prije jaci namaza, nije preneseno da je poslanik sallallahu alaihi wasallam uobičavao klanjati, s tim da ih možemo uvrstiti u opšti hadisu kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže između svakog ezana i kameta ima dobrovoljni namaz. I to je ponovio tri puta, a zatim je dodao onome ko želi da klanja i ova predaje je vjerodostveno jer prenesi Buharija i muslimstva. Se sunnete koje smo do sada spomenili i rekli da ih treba tanjati su pritvrđeni sunneti koje je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i obavljao. Po tim pritvrđenim sunnetima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Ko u toku dana i noći klanja 12 dobrovoljno, nit jeste pritvrđeni sunneta, sagradićemo sa kuća u džennetu. I hadis prenosi imam Muslim. U ovih 12 rikijata ulaze dva rikijata, dva suneta prije sabaha, četiri prije i dva poslije podnije namaza, dva poslije akšama i dva poslije jacije namaza. Postoje određena mjesta na kojima nije dozvoljeno, nije dozvoljeno klanjati. Allah Želešanuhu je i svoje milosti ovom umetu dao mnogobrojne blagodati i odlike nad prijašnjim narodima. Jedna od tih odlika je i to da je Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i njegovim sljedbenicima dozvoljeno obavljanje namaza na bilo koje mjesto na dunjaluku na zemlji za razliku od prijašnjih naroda koji su svoje molitve obavljali na zato tačno predviđenim mjestima. Međutim, postoji nekoliko mjesta koje je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio iz opšte dozvole i zabranio obavljanje namaza u njima. U mjesta na kojima je zabranjeno klanjati spadaju mezarija, crkve, smetljišta, zatim plaonica, središta puta, torovi diva, kupatila i površina koja se nalazi iznad iznad Kaabe. To su mjesta na kojima je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za da obavljamo obavljamo namaz sačemo nešto spomenuti o vrijednosti namaza u džamatu obavljanje namaza u džamatu je pritvrđeni sunnet po mišljenju većine islamskih ulema s tim da ga neki učenjaci smatraju važibom to jeste obavezom svakog punoljetnog muškarca koji nije šerijatski sprečen da dođe do džamije mnogo je hadisa koji ukazuje na obavezu obavljanja namaza u džamatu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme Nema te trojice koja zajedno žive, svejedno bilo u naseljenom mjestu ili pustinji, pa ne klanjaju u džematu, a da ih šeta neće savladati. Zato se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji u stada. Suri Suri Suri Suri Suri Suri Nif' di ddini Fiddem Fiddem Nif' di ddini Fiddem Fiddem Wohidu al-Ayadi Rathb us-Sofu Kheli l-Hak-Dina-Di La Rhebha wa'la Kof Wohidu al-Ayadi لا رهبه ولا خوف نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا ساير رجالنا ساير رجالنا ها نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا ذاتي ابو رضي الله تعالى عنه برنوسي ياردوستن عن حديث متفق عليه وكوين بوسلاني صلى الله عليه وسلم كاجي والحاجة. Tako mi onoga u čio ruci moja duša, razmišljao sam kako bi bilo da naredim da se sakupi gomila drva i da se potom prouči ezan, te da nekog ostavim da me kao imama u namazu zamijeni, a da ja odim i vidim koji to ljudi ne dolaze u džemat pa da im popalim kuće. Jedne prilike je došao neki slijepac poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako bi zatražio dozvolu za nedolaženje u džamaat. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je prvo dozvolio, a onda ga je ponovo zovno i rekao mu, a čuješ li azan? Slijepac mu odgovori da čuje, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu reče, onda se na njega, a da i ovu predaju nam bi neži ima muslim. Vada Abdullah ibn Masuda radijallahu ta'ala anhu se kaže, u naše doba, Sa namaza u džematu su izostajali samo najokorijeliji licemiri. Svakom je poznati po svom licemirstvu. Čak bi i bolesnih teturajući između dvojice, dolazio i stajao u zajednički sad. Ebu Huraira radijallahu ta'ala anhu premsi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najtežiji namaz u džematu su Munafika, Sujacija i Sabah, a da znaju kakve se vrijednosti kriju u njima, dolazi li bi na njima pa makar puzjeći. I hadis je mutefakuna ali. O vrijednosti ovog zajedničkog namaza govori nam također mnogi hadisi. Nagrada koja za njega slijedi je velika, a to se najbolje vidi iz predaje koju nam prenosi Abdullah ibn Amer, gdje poslanih sallallahu alaihi wa sallame kaže... Namaz obavljen u džematu je vrijedniji od namaza obavljenog zasebno za 27 deređa, to jeste puta. A Osman ibn Affan radiju Allahu ta'ala, nam prvensi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam u predaju koju bilježi muslim rekao ko klanja jaciju namazu džematu kao da je proveo pola noći u dobrovodnom namazu, a ko klanja sabah u džematu kao da je čitao u noć klanjao. U drugom vjerodostojnom hadisu poslanik sallallahu alaihi wasallam nam kaže Čovjekov namaz obavljan u džamatu vrijednije od njegovog namaza obavljanog u kući ili dućanu za dvadeset i nekoliko deređa. Ovo je zato što kada neko od vas lijepo potpuni abdest, pa samo zbog namaza u džamatu i ni radi čega drugog, krene u džamiju, Allah Želešanov ga za svaki njegov korak, uzdigne njegov položaj polažaj, zastupan više i oprosti po jedan mali grijeh, sve dok ne uđe u džamiju. A kada uđe, tretira se kao da je u namazu svedok dok namaza, boravi u žami. Zatim svedok ste na mjestu na kojem ste klanjali, meleki vas ne prestaju blagosiljati i moliti Allaha djel lešanuhu riječima, Allahu oprosti mu grijehe, Allahu smiluj se. I ovaj hadis je mutefakuna alejh. Ovdje je bitno spomenuti. Da se obaveza i vrijednost namaze u džamatu odnosno je samo na muškarce, što se tiče žena i one mogu prisutovati namazu u džami, ukoliko ne postoji bojazan da će svojim prisustvom izazvati pomijetnju med muškarcima ili bi možda mogle doživjeti kakvu neugodnost. Općenito, ženama je bolje da klanjaju kod kuće jer poslanik s.a.v. nam kaže ne zabranjujte ženama da odlaze u džamije iako su im kuće njihove bolje za njih. A u drugom hadisu koji bileže Ahmed i Abu Dawud stoji da je potlanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ne zabranjujte Allahovim robinjama, ženama, da odlaze u džamiju. Ako već odlaze u džamiju, neka onda ne koriste miris. U suprotnom, ako se neka od njih namiriše, nije je dozvoljeno klanjati u džamiju. Atah, izabili Allah, Atah. أرى بلادي تبتلى وضوان من نتل القروب وأغد أجفاني على شوق المدل في كالعبي أرى بلادي تبتلى وضوان من نتل القروب وأغد أجفاني على شوق المدل في كالعبي لاتري تصرف41 عم ense Kada su u pitanju predavanja, žene bi trebale da prisustuju kako bi stekle potrebno znanje. Možemo spomenuti vezano za odlazak u džamiju i to da kada krenemo u džamiju trebamo ići smirono i dostajanstveno. Bez ikakvog srklata u hodu, imajući na umu riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže, kada kvinete na namaz, idite mirno i dostojanstveno. U džamiju ulazimo desnom nogom i ne sjedamo odmah, nego ćemo prvo klanjati dva reke atatah i atlumescida o kojem ćemo ako god uz Allahu subhanahu wa ta ta'ala dozvom nešto kasnije progovoriti. Sve što je do sada rečeno bilo je vezano za pet dnevnih namaza i o propisima oko njih. Sad ćemo spomenuti i ostale obavezne i dobrovoljne namaze kako bi zaokružili i kompletirali sliku namaza u islamu. Na prvom mjestu spomenut džumu namazu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao umet Allahu poslanika s.a.v. sa brojnim i veličanstvenim odlikama i vrijednostima. Među njima nesumljivo spada i vrijednost dana džume, znači petka dana kojeg je Allah želešanu zbog njegove vrijednosti uskratio židovima i kršćanima. Džuma namaz je stroga obaveza, vađib i dužan ga je klanjati svaki musliman, slobodan, punoljetan, Pametan ako i nije na putovanju i nema opravdanog šarijetskog razloga za izostavljanje džume namaza. Džuma namaz je propisan na riječima Uzvišnog Allaha wa koji kaže O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, kupu po prodaju ostavite i pođite da namaz obavite. a Apostlanik s.a.v. u hadisu koji bilježi Muslim kaže Ili će ljudi prestati izostavljati džumu ili će Allah zapečati njihova srca pa će postati nehajni. O vrijednosti džumije namaza kao i samog petka nam govori dosta hadisa. Ove prilike je učio od Allahu pomoći pomenti samo neke, pa tako imamo hadis od Buhari radi Allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah je odvratio od džumije one koji su bili prije nas, pa Židovi imaju subotu, kršćani nedjelju, a Allah je nas uputio na dan džumije. Stoga je učinio da dan džumije bude prvi Pa ga subota pa nedelja. Također, Allah nam je dao prvenstvo nad njima na sudnjem danu. Mi smo posljednji stanovnici Dunjaloka, a prvi na sudnjem danu za kojim će se ostala stvorenja povoditi. To je najvrijedniji dan, jer se u hadisu da buhurere radi Allahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallama rekao najvrijedniji dan u kojem je sunce izašlo je dan džume. U tom danu je stvoren Adem, tog dana je on uveden u džennet tog so, dana je iz njega izvedan, a sudnji dan će se desiti u danu jume. I hadith bilježi ima muslim. U ovom danu da se nalazi sa'at u kojem Allah subhanahu wa ta'ala prima dove. U debu radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da je poslani sallallahu alaihi wa sellem u hadisu mutafakuna alaihi rekao, zaista u dana Džume postoji sa'at u kojem rob musliman. Ako zamoli nešto allaha dok je u namazu, on će mu to i dati. Zatim to je dan u kome se brišu grijesi jer od Salmana Allahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao da je poslanih sallallahu aleyhi wa sallame kazao sljedeće koji se god čovjek okupa u petak i očisti se koliko to bude u mogućnosti i namaže se uljem ili se namiriše kod svoje kuće zatim ode u džamiju ne uznimiravajući nikoga. Potom klanja ono što mu je Allah propisao, te šuteći sluša dok imam bude govorio, bit mu oprošteni grijesi između ovog dana i sljedećih petka. I ovaj hadis blježi imam Buharija. Poznati učenjak Ibn Qaim kaže, Da džumi je dan ibadeta, u odnosu na ostale dan je, on je poput Ramazana nas prom ostali mjeseci, a sad u kome se prima dova u njemu je poput lejlacu kadra u Ramazanu. تزيد للاعداء قومي يا اوقشوا داء قومي وانتصبي قومي وانتصبي سوريا يا ارض سوري والتهبي والتهبي سوري يا ارض الشهداء سوري والتهبي سوري والتهبي Duri la talbi bil ar atfalam sawo kibar duri la talbi bil ar bin nar tarbila tahbi tarbila tahbi la tahbi duri ya aql al islam wal tahbi wal ya aql Zuma na jednom mjestu zbog rješavanja svih važnih pitanja analiziranja novo nastale situacije, donošenja odluka, upoznavanje sa odlukama koje izaje vođa ili predsjednik muslimana, slušanje prigodnog predavanja koji će ih okrijepiti dodatnim elanom da tokom cijele sedmice Allahu robuju i izvršavaju obaveze onako kako najljepše znaju. Postoje određeni postupci i djela koje je lijepo uraditi petkom uoči džume namaza, pa tako sunet okupati, obući čisto dijelo i na se. Poraniti u džamu prije početka namazu vremena, te poslije ulaska klanjati nešto na file 2, 4 ili više dobrovojih namaza. Kada se imam pojavi i počne sa hutbom, preklinit ćemo svaki razgovor i pomno slušati imamu obraćanje i izlaganje. U tom smislu, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam u predaju koju bilježi muslim, nam kaže, ako na džumi dok imam govori, Makar i svom najbližijem drugu do sebe kažiš, pst, ono jel šuti, učinio si besmislicu. Sljedeći namaz, o kojem nešto možemo da kažemo, jeste viter namaz. I viter namaz je potvrđeni sunnet koji musliman ne bi trebao izostavljati. Imam Ahmed je za čovjeka koji ne klanja viter, rekao, loš je to, loš je to čovjek. Vrijeme. Ovog vitra namaza je odjacije, pa do predranu zoru, s tim što ga je bolje klanjati u drugoj nego u prvoj polovini noći, osim ako se bojimo da ćemo prespavati i da nećemo ustati, da obavimo vitr namaza. Kaže Allaho poslanih sa Veselame u predaju koju bilježi ima muslim, ko se boji da će prespavati vitr, neka ga klanja na početku noći, a ko može ustati na kraju noći da ga klanja, neka to učini. To je vrijeme kada meleki prisustuju namazu i to je bolje. Vitr namaz može imati jedan, tri, pet i više neparnih rekjata s tim da ne bi trebao prelaziti jedanaest rekiata. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame noćni namaz klanja se dva po dva rekjata, pa kada se neko od vas poboji da će ga zateći zora, neka klanja jedan rekjat i tako sa vitrom završi ono što je do tada klanjao. Bajram namazi su ramazanski i kurban Bayram.. Klanjanje ramazansku I Kurban Bajrama je propisano Kur'anom i sunnetom Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poslanik alaihi wasallatu wasallam ne samo da ih je redovno klanjao, nego ih i drugim naređivao da ih klanjaju, pozivajući na njih čak i žene i djecu, tim prije što su to dva obreda Islama i manifestacije kroz koje se pokazuju iman, bogobojaznost i snaga muslimana. Bajram nama se klanja tako što narod, Učeći tekbire, rano ujutru izađe na musalu ili u džamiju gdje će kada sunce odskoči za jedno koplje izaći imam te bez ezana i ikameta klanjati dva rekiata bajram namaza. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ebu Bakr i Omer su bajram namaz klanjali prije hutbe a potom bi održali hutbu. Sunnet je da se kurban bajram klanja nešto ranije kako bi ostalo više vremena za klanje kurbana, a ramazanski bajram treba klanjati nešto kasnije kako bi ostalo više vremena za davanje sadakatul fitra. Za bajram se poželjno okupati, namirisati i obući najljepše odijelo. Sljedeći namaz u kojem možemo nešto progovoriti jeste namaz prilikom pomraćenja sunca i mjeseca. Razmišljanje o Allahovim ajetima koji nas okružuju je bez sumnje, Jedna vrsta ibadeta. Sve oko nas nedvosmisleno upučuje na postajanje uzvišnjog Allaha i na veličinu njegovog stvaranja. Jedan od takvih hajeta je sigurno pomračenje sunca i mjeseca, pomračenja ta dva velika i za nas bitna nebeska tijela. Ta dešavanja trebaju za nas značiti dokaza Allahove moći i veličinu njegove kazne koja slijedi nevjernicima, pa je stoga najbitnije da se baš u tim trenucima okrijenemo svom gospodaru i od njega zatražimo pomoć i utočište. Namas, koji se klanja pri pomraćenju sunca i mjeseca je pritvrđeni sunnet kako za muškarce, tako i za žene. Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam nam ga je narijedio u riječima, sunce i mjesec su dva Allahova znaka, dva Allahova ajeta koji se ne pomraćuju ni radi čije smrti, niti rođenja, pa kada ih vidite da se pomrači, klanjajte. I ovaj hadis blježi imam Buharija. Namaz. Pri pomraćenju sunca i mjeseca klanjat će se tako što će muslimani bez ezana i ikameta okupiti u džami. Kada se svijet saberi, pomraćenje počni imam će prisutnima klanjati dva rekiata, pri čemu će za svaki rekiat obaviti po dva pijama na kojima uči Kur'an i dva rukua. Učit će duže i zadržavat će se na ruku i seždi duže nego nego obično. Mimo ova dva namaza imamo i namaz za kišu. Zbog ljudskih grijeha uzvišeni Allah želešanuhu nekada, kazni ljude time što im uskrati neku od svojih blagodati, među kojima je i kiša koja je potrebna da bi plodovi mogli da rastu, da se ljudi mogu napiti, a životinje napojiti čistom vodom. Mogućnost pokajanja od grijeha je u islamu otvorena ko to želi. Najbitnije je da čovjek shvati i prizna svoju grešku jer bez toga nema ni pokajanja. Namaz za kišu predstavlja takvo jedno pokajanje gdje čovjek moli za oprost sve ih grijeha zbog kojih je ljudskoj zajednici ustračena ta Allahova blagoda, ta kiša. Ovaj namaz je pritvrđeni sunnet koji je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallame po potrebi prakticirao, klanjao ga svijetu i radi njegovog obavljanja odlazio na mosadlu odnosno u džamiju. Namaz za kišu se klanja u isto vrijeme i na isti način kao i Bajram namaz. Međutim, namaz za kišu se može klanjati u bilo koje je doba dana, osim u vrijeme kada je općenito zabranjeno obavljaku namaz, to jeste klanjati. اسلمنا يريد النضال باليمان والباروده اسلمنا يا رب الاجيال ربيهم كالرسول يخرج منهم الرجال صالح وابن الوهاب اسلمنا يا رب الاجيال ربيهم كالرسول يخرج منهم الرجال صالح وابن الوهاب طال زماننا جديدي اسلم ناير النضال بالله من والوله قال زمان الاذا تبوه حلو جديدي اسلم ناير النضال لله من والوله مضرب لمسان لما يداح عاني في حاله الانحلال ويقدم الشايه اسلمنا مضرب لمسان Sljedeća vrsta namaza jeste dženaza namaz. I prije nego što kažemo koju riječ o dženazi namazu bitno je napomenuti da je sunnet i poželjno obići bolesnika bez obzira da li se radila u muškoj ili ženskoj osobi. Time mu iskazujemo poštovanje, obavljamo dužnost koju osjećamo prema njemu kao braća u islamu. Dozvolja nam je i obići nevjernika i time svoju posjetu iskoristiti za njegov poziv u islam. Kada musliman umri, fars kifaje. Muje je klanjati dženazu, znači da je jedan dio muslimana dužan da klanja njemu dženazu, a s drugih u tom slučaju spada ta dužnost. Zatim dužni smo ga ukupati, umotati u čefine i ukopati. Ako tu kažem, uradi, jedna grupa muslimana sa ostali je spala obaveza. Dozvoljeno je plakati za umrlim, ali se pri tome ne smije podizati glas i naricati jer je to zabranjeno u islamu. Poželjno je da rođaci i komši pripreme hranu za porodicu umorlog koja je zaokupljena tugom i na taj način se vijenici suosjećaju jedni sa drugima. Jenaza namaz se klanja tako što će se prvo zanijetiti doneti tekbir, poslije tekbira se uči Fatiha, donosi drugi tekbir, zatim se uči selavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nakon selavata se donosi treći tekbir, poslije kojeg učimo dovu za maita, kada završimo sa dovom donosimo četvrti tekbir i predajemo selam. To je bila dženaza namaz. Mimovi spomenutih Imamo i drugi dobrovoljni ili, kako kažem, nafile namaze koji se ne klanjaju u džematu, nego ih obavlja svaki pojedinac za sebe. Smisao nafile namaza, između ostalog, ogledaj se u tome što će ti dobrovoljni namazi nadomjestiti eventualni nedostatak u farz namazu. U tom smislu su poslanikove sallallahu alaihi wa sallame riječi, Prvo zašto će ljudi na sudnjem danu polagati svoj račun je namaz. Tada će naš gospodar koji sve najbolje zna reći melekima, pogledajte šta je sa namazima roba moga i jesu li upotpunjeni ili im nešto fali. Pa će mu se ukoliko bude upotpunjeni tako i upisati, dok će ukoliko im bude nešto falilo gospodar uzvišeni reći, pogledajte ima li rob moj kakvi dobrovoljni namaza, pa će im ukoliko ih rob bude imao gospodar reći, upotpunite farz namaze robu mome od njegovih nefila, a zatim će se dijela kao takva obračunati. Sada ćemo ukratko spomenuti neke dobrovoljne namaze koji su došli u praksi Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prije svega imamo tahijatul mesčid i on se klanja prilikom ulaska u žamiju i u tom kontekstu Allahu Poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji prenosi Abu Qatade, a hadise Mutafakun alaihi kaže kada neko od vas uđe u žamiju neka ne sjeda dok ne dva rekiata. I sljedeći dobrovoljni namaz jeste noćni namaz. I on je veoma poželjan s obzirom da Allah Želešanu hvali one koji ga obavljaju i uvrštava i u svoje odebrane robove. Pa tako uzvišeni kaže i oni koji provodi noći pred gospodarom svojim seždu čineći i stojeći. Oda iše radi Allahu ta'ala anha se prenosi da je rekla vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallama je toliko oklanjao noću da bi mu čak stopala naticala pa samo rekla zašto to radiš o Allahu poslaniće kad ti je oprošteno ono što si učinio i ono što ćeš počiniti. A on mi sallallahu alaihi wasallama odgovori zar da ne budem zahvalan rob. Hadis je mutefakun alaihi. Noćni namaz nema precizno i tačno definisan broj rekijata nego klanjaš po dva rekijata sve dok se ne umoriš i još je bitno spomenuti da je noćni namaz najvrijednija na fila kod uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala. Sljedeća vrsta dobrovoljnog namaza jeste duha namaz koji se sastoji od dva do osam rekijata i njegovo vrijeme počinje kada sunce odskoči za jedno koplje i treje do pred podni namazem. Zatim imamo teraviju namaz koja se klanja u mjesecu Ramazanu, namas ima dobro poznata. O njemu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ko u z Ramazan kanja teraviju namaz, vjerujući i nadajući se Allahu džellešanu nagradi, bi će mu oprošteni ranije počinjeni gresi." I hadis, ovaj hadis bliži Imam Bukharija. Dva Dvarekiata posle uzmanja abdesta za koje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: koji god musliman U potpuni abdest Allah će između njega i namaza koji slijedi oprostiti grijehe. Imamo zatim istiharu namaz i to je namaz koji je sunnet klanjati osobi koja hoće da učini neku dozvoljenu radnju ali se dvoumi da li je to dobro za nju ili nije. U tom slučaju sunet je da klanja dva rekiata u bilo koje doba, dana i noći. Poslije namaza će se obratiti Allahu subhanahu wa ta'ala propisanom je da Allahu poslanih s.a.w. prednisenom domom u kojoj će moliti svoga gospodara da mu ukaže na ono što je hajr za njega i na dunjaluku i na ahiretu. I zadnja vrsta dobrovonu na file namaza jesu dva rekiata prije akšamskih karza za koji Allahu poslanih s.a.w. nam kaže klanjajte ih prije akšama. To je ponovio dva puta, a treći puta dodao Ko hoće i hadis je jer ga prenosi imam Buharija. Na kraju, nakon ovog naših putovanja kroz namazke baše Islama, nakon što smo saznali vrijednost namaza, naučili da je to prvo za što ćemo odgovarati na sudnjem danu, saznali koji su to obavezni namazi, a koji dobrovoljni. Na kraju nam ne prostaje ništa drugo nego da zamolimo uzvišenog Allaha želešanuhu da ulije u naša srca ljubav prema namazu, da nam učini namaz najvećim zadovoljstvom na dunjaluku, pomogne nas u njegovom obavljanju i da nas ne učini od onih za koje On subhanahu wa ta'ala kaže, a teško onima koji kada namaz obavljaju nama svoj kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله <تصفيق> الله اكبر الله internet страница мин бел احماك ابغي يا الهي هاجي ان فيكوا له قول هذه سبيلي ادعو الى ابو الفضل يا توفيق الله في إِنَّ كَيْحَالَيَمْ اللَّهُ يَا نِمَا نِمَا نِمَا نِمَا تَمْرًا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْلَامِسْكَا إِنْتَرْنِتْ سَرَانِيْسَ مِنْ بَرْ كُلَّمَا ظَرْرَ ذَقَيْرٌ كُلْرُ بَارَوْ لَحَقَجِرُ كُلَّمَا فَتَّحَ زَهْرٌ أَوْ سَرَافِهِ وَلْتَكُمْ مِنْكُ